Берт Джордан ВЕЛИКЕ ПОЛЮВАННЯ РОЗДІЛ 46-й ВИЙТИ З ТІНІ Найнів та її супутниці вже наближалися до будинків, де тримали дамані, коли почули попереду голосні крики. На вулиці побільшало народу, і в перехожих відчувалася додаткова нервозність. Вони пришвидшували крок та ще старанніше уникали дивитися на найнів у сукні з нашитими блискавками та на жінку, яку вона вела на сріблястому повітку. Нервово жмакуючи в руках торбинку, Елейн намагалася роздивитися джерело галасу. Кричали на сусідній вулиці, там, де вітер метляв золотим яструбом з блискавками в кіхтях. «Що там відбувається?» «Нас це не обходить», – рішуче відрізала Найнів. «Сподівайся», – буркнула Мін. «Я теж хотіла би сподіватися». Вона піддала ходи, швидко піднялася сходами, обігнавши супутниць, і зникла всередині високого кам'яного будинку. Найнів перехопила повідець, аби бранка крокувала ближче до неї. Пам'ятай, Сето, ти не менш за нас зацікавлена, аби все пройшло гладко. Я знаю, гарячково відказала Шончанка. Вона притисла під підборіддя до грудей, ховаючи обличчя. Присягайся, через мене ви не матимете клопоту. Коли вони ступили на сходи з сірого каменю, на найвищій сходинці з'явилися Сулдам та Дамані і пішли сходами униз, їм назустріч. Найнів кинула на них лише один погляд – пересвідчитися, що жінка в нашийнику не егвень, і більше на них не дивилася. Вона тримала Сету близько біля себе, сподіваючись, що в разі, якщо Дамані відчує, що одна з них може направляти, подумає на Сету. Утім, відчувала, як піт стікає їй спиною, доки не зрозуміла, що вони дивляться на неї не більше, ніж вона на них. Вони бачили лише сукню, прикрашену блискавками, і сіру сукню, і срібний айдам, що з'єднує жінок, вдягнутих в ці сукні. Просто ще одна пара з тієї, що на повідці, і тієї, що тримає повідець. А вслід за ними дріботить дівчина з місцевих, несучи вуздок, що належить Сулдам. Найнів штовхнула двері, і вони увійшли у будинок. Хоч яке сум'яття панувало під штандартом Турака – Сюди воно ще не докотилося. У передпокої не було нікого, крім жінок, на статус яких чітко вказував їхній одяг. Три дамані в сірих сукнях, а з ними сулдам в браслетах. Дві жінки з емблемами блискавок на сукнях бесідували між собою. А ще три проходили вестибюлем самі. Чотири жінки з тацями в руках, одягнені як мін в темні сукні з блискавками, квапилися у своїх справах. Мін стояла в глибині перед покою, чекаючи на них. Вона кинула на них погляд і одразу ж попрямувала далі. Найнів пішла за Мін, ведучи за собою Сету, а їм на п'яти наступала Елей. Хоча найнів наче й не зауважила, щоби хтось на них витріщався, проте струмочки поту у неї на спині загрожували перетворитися на повноводу ріку. Вона вела Сету швидким кроком, аби ніхто не мав змоги придивитися до них. Чи ще гірше, щось у них запитати? Сета, опустивши очі, дивилася лише собі під ноги. Її не треба було підганяти. І Найнів подумала, що якби ту не стримував повідець, вона, мабуть, побігла б. Ближче до задньої частини будинку Мін стала підійматися вузенькими гвинтовими сходами. Найнів підштовхнула Сету, аби та йшла попереду. І таким робом вони піднялися аж на четвертий поверх. Тут стеля нависала низько над головою, а в коридорах панувало безлюддя і тиша, якщо не зважати на тихий плач, яким здавалося було просякнути саме повітря цих безрадісних коридорів. «Це місце...» – почала було Елейн, а тоді похитала головою. «Тут таке відчуття...» Саме таке, похмуро погодилася найнів. Вона кинула погляд на сету але та вперто дивилася в підлогу. Через переляк обличчям шончанки розлилася блідість, і шкіра її здавалася ще білішою, ніж раніше. Мін мовчки штовхнула двері, і вони зайшли до колись великого приміщення, перегородженого на крихітні комірчини, аби як збитими перебірками, між якими вузький прохід вів до вікна у задній стіні. Найнів пробиралася вслід замін, а та квапливо наблизилася до останніх дверей праворуч і штовхнула їх. Тоненька темноволоса дівчина сиділа за невеличким столом, зронивши голову на руки. Ще до того, як вона підвела голову, нені взнала, що це Егвень. Блискуча металева стрічка тяглася від сріблястого обода на її шиї до браслета, що висів на стіні на гачку. Коли дівчина побачила, хто з'явився в кімнаті, очі у неї розширилися а губи німо заворушилися. Коли Елейн зачинила за собою двері, Егвейн зненацька нервово розсміялася, але негайно затиснула руками рот, аби придушити цей сміх. В крихітній кімнаті стало затісно. «Я знаю, що це не сон», промовила вона і голос у неї затримтів, «бо якби це був сон, то замість вас тут були б рант і галат на баских конях. Хоча я бачила сни». Я бачила, ніби Рант тут. Не те, щоб я його роздивилася, але... Вона замовкла. «Якщо ти хотіла би спершу бачити їх...» Сухо почала Мін. «Ні-ні, ви просто прекрасні. Нікого прекраснішого за вас я ще в житті не бачила. Звідки ви взялися? Як ви це зробили? Ця сукня, най -нів. Я й дам. А хто це?» Раптом голос у неї захрип. «Це Сета?» «Яким чином?» Найнів ледь упізнавала її голос. Таким він став жорстким. «Я би хотіла запхати Євчан з киплячою водою!» Сета міцно заплющила очі і судомно вчепилася собі в спідницю. Вона тремтіла всім тілом. «Що вони тобі зробили?» – вигукнула Елейн. «Що вони могли зробити, щоб ти бажала їм такого?» Егвін не зводила очей із шончанки. «Я хочу, щоб вона це відчула. Вона змусила мене відчути, наче я пошию в Її пересмикнуло. «Ти не знаєш, Олень, як це, мати на собі таку штуку? Ти не знаєш, що вони можуть з тобою зробити? Я ще не зрозуміла, хто з них гірша, Сета чи Рінна. Проте вони всі мерзенні». «Гадаю, я знаю», – стиха промовила найнів. Вона відчувала, як сета вкривається холодним потом, як вона тремтить з голови до п'ят. Жовтоволоса шончанка була нажахана. Найнів мусила стримувати себе, аби страхи сети не справдилися тут і негайно. «Ти можеш зняти це з мене?» – запитала Егвень, торкнувшись на шийника. Мабуть, можеш, якщо ти примудилася його надягти на. На нів викликала тонюсіньку прицільну цівку сили. Варто було подивитися на нашийник, що вони надягли на Еґвійн, і вона вже розлютилася а інакше вистачило би і жаху сети, і розуміння, наскільки та на цей жах заслуговує, а ще усвідомлення, що їй самій кортить зробити з цією жінкою. Нашийник розімкнувся і упав із горла Егвейн. Дівчина вражено піднесла руку до шиї. «Надягай мою сукню та кожух», – звернулася до неї Найнів. Елейн уже розв'язала вузол із одежинами і розкладала їх на ліжку. «Ми йдемо звідси. Ніхто тебе не помітить». Вона хотіла було не відпускати Саїдар. Почувалася для цього достатньо розлюченою. А відчуття було таке чудове. Проте неохоче все ж таки дала йому піти. Зараз вони знаходилися в єдиному місці у Фалме, де Сулдам та Дамані не прийдуть перевірити, що сталося, якщо відчують, що хтось направляє. Але вони точно захочуть дізнатися, в чому справа, якщо помітять сяйво навколо жінки, яку мають за Сулдам. «Не розумію, чому ти не пішла звідси раніше». Ти тут одна, і якщо ти навіть не могла зрозуміти, як зняти цю штуку з себе, ти могла просто підхопити той браслет з гачка та й утекти. Поки Мін та Елейн поквапом допомагали Егвейн перевдягтися в старий одяг найнів, дівчина тим часом пояснювала. Як тобі робиться зле, коли ти зрушиш браслет з того місця, де його залишила Сулдам? І коли намагаєшся направляти, якщо браслет не на руці Сулдам? Сьогодні вранці вона зрозуміла, як можна розімкнути нашийник, не використовуючи силу. А тоді дізналася, що дотик до замка з наміром його розстібнути зсудомлює руку. Можна скільки завгодно торкатися кільця на шиї, поки не намислила його розстебнути. Але варт лише подумати про це і... Найднів і сама відчула, що її нудить. Її нудило від браслета на руці. Це була надто жахлива річ. Їй хотілося скинути його зі свого зап'ястка, перш ніж вона дізнається ще щось про Айдам. Дізнається щось таке, що змусить її до віку почуватися забрудненою. Розімкнувши срібне кільце, вона стягнула його з руки. Тоді застебнула знову і повісила на один із гачків. «І думати не смій, що тепер ти можеш волати про допомогу!» Вона потрясла кулаком усети під носом. Я все ще можу змусити тебе шкодувати про той день, коли ти народилася на світ, якщо ти розкриєш рота. І для цього мені не потрібна ця клята штука. «Ви, ви ж не хочете залишити мене тут з цим?» – прошепотіла Сета. «Ви не можете так вчинити. Зв'яжіть мене, заткніть мені рота, аби я не здійняла тривогу. Будь ласка!» Егвін безжально розраготалася. «Залиш його на ній!» Вона не кликатиме на допомогу навіть без шмати в роті. Тобі лишається тільки сподіватися, що той, хто знайде тебе, зніме з тебе Айдам і збереже твій невеличкий секрет, Сето. Твій брудний секрет, Егеш. Про що це ти?» – зрозуміла Елейн. «Я про це багато думала», – вела далі Егвейн. «Коли вони залишали мене тут саму, я тільки могла щоміркувати». Сулдам кажуть, що за кілька років вони розвивають в собі оцю спорідненість. Більшість із них може відчути, що якась жінка направляє силу, навіть якщо на ту мить їх не з'єднує Айдам. Але я не була впевнена, доки Сета це не підтвердила. «Підтвердила що?» – домагалася відповіді Елейн. І раптом очі у неї широко розкрилися від миттєвого осяяння. А Егвейн вела далі. нів. Айдам спрацьовує тільки на жінках, котрі здатні направляти. Не розумієш? Сулдам можуть направляти так само, як і дамані. Сета застогнала крізь ціплені зуби, шалено мотаючи головою у німому запереченні. Будь-яка сулдам радше помре, ніж визнає це. Навіть якщо вона знає про свою здатність і вони ніколи не вчаться застосовувати свої здібності. Тож не вміють нічого робити за допомогою сили. Але направляти силу можуть. Я ж тобі казала, зауважила Мін, звертаючись до найнів, цей нашийник не повинен був на неї подіяти. Вона саме застібала останні гудзики на спині Егвей. Якби ця жінка не могла направляти, то поки ти намагалася б її контролювати цією штукою, вона могла б тебе добряче відлупцювати. Як таке може бути? розгубилася найнів. Я, гадала, шончанці беруть на наповідець усіх жінок, які здатні направляти. «Усіх, кого знаходять», – пояснила Егвейн. Але ж ті, кого вони знаходять, схожі на тебе, на мене, на Елейн. Ми з цим народилися і готові направляти, байдуже, навчить нас хтось цьому чи ні. А як щодо шончанських дівчат, які не мають природжених здібностей, але яких можна навчити?» Не кожна жінка може стати поводирем. Рін нагадала, що виявляє до мене прихильність, розповідаючи про це. Я так зрозуміла, що солдам з'являються в шончанських селищах на якийсь святковий день і влаштовують дівчатам випробування. Вони хочуть виявити таких, як ми з тобою, і відтак узяти їх на ретязь, а іншим дозволяють приміряти браслет, аби зрозуміти, чи можуть ті відчути, що відчуваю нещасна на нашийнику. Тих, що можуть, вони теж забирають, аби вивчити на Сулдан. Ось ці і є тими самими жінками, котрих можна навчити». Сета ледь чутно стогнала. «Ні, ні, ні», повторюючи це знову і знову. «Я знаю, що вона страшна жінка», – промовила Елейн. «Але я хотіла би хоч якось допомогти їй. Вона могла би бути однією з наших сестер, якби шончанці все не спотворили». Найнів уже відкрила рота, збираючись зауважити, що їм краще перейматися тим, як собі допомогти. Але цієї миті двері відчинилися. «Що тут відбувається?» – гаркнула Ріна, заходячи до кімнати. «Аудієнція?» Вона гнівно вирячилася на найнів, взявшись у боки. «Я нікому не дозволяла з'єднуватися з моїм звірятком, моєю Тулі. Я навіть не знаю, хто ти така». Погляд її впав на Егвень. Егвень в сукню найнів замість сірого однострою дамані. Егвень без обруча на шиї. І очі у неї стали великими, як блюдця. Проте закричати вона не встигла. Перш ніж хтось ворухнувся, Егвень уже схопила Глек із рукомийника і вгатила Рінні просто під дих. Глек розлетівся на черепки, а солдам лише булькнула і зігнулася удвоє. Замить вона впала на коліна, а Егвейн з гарчанням стрибнула на неї і, штовхнувши плазом на підлогу, схопила на шийник, що валявся неподалік, і замкнула його жінці на шиї. Смикнувши за сріблястий ретязь, зірвала браслет з гачка на стіні і просунула в нього свою руку. Вишкірившись, Егвейн дивилася на рінну так, наче хотіла просвердлити її поглядом. Відтак, упершись колінами у її плечі, вона міцно затиснула її рота обома руками. Рінна вигнулася в неймовірній конвульсії. Очі їй полізли на лоба. Вона хрипіла, бо її крик стримували долоні Егвейн. А п'яти молотили по підлозі. «Припини, Егвейн!» Найнів схопила дівчину за плечі, відтягуючи її від Рінни. «Егвейн, припини!» «Тобі не треба так робити!» Рінна з посірілим обличчям, важко дихаючи, дикими очима витріщалася на стелю. Раптом Егвень кинулася на шию найнів. Припала до неї, нестямно ридаючи. «Вона катувала мене, найнів, катувала. Всі вони. Катували і катували, доки я не робила те, чого вони хочуть. Я ненавиджу їх, ненавиджу за те, що вони зі мною робили» і ненавиджу себе за те, що їм вдалося мене примусити. — Розумію, — лагідно мовила найнів, гладячи Еквейн по волосю. — Ти маєш право їх ненавидіти, Еквейн. Вони на це заслуговують. Але не треба дозволяти їм перетворювати себе на таку, як вони. Сета затулила обличчя руками. Рінна торкнулася на шийника на горлі, наче не вірила, що він на ній. Руки у неї тремтіли. Егвейн випросталася, швидко витираючи сльози. «Я не така. Я не така, як вони!» Вона несамовито вчепилася в браслет, зірвала його і жбурнула на підлогу. «Не така. Але я хотіла би їх убити. І вони на це заслуговують!» Мін лиховісно дивилася на двох солдан. Рантубив би будь-кого, хто вчинив би таке!» мовила Елейн. Схоже було, що вона себе накручує. Впевнена, що вбив би. Можливо, вони на це заслуговують, промовила Нейнів. І, можливо, він їх убив би. Але чоловіки часто плутають помсту та вбивство зі справедливістю. На справедливість чоловіки рідко бувають здатні. Їй часто доводилося розглядати судові справи, сидячи в жіночому колі. Іноді до жіночого кола зверталися чоловіки, вважаючи, що жінки краще розберуться в справі, ніж чоловіки в раді селища. Але чоловіки завжди гадали, що вони можуть вплинути на рішення красномовством чи проханням про милосердя. Жіноче коло не відмовляло в милосерді тим, хто на нього заслуговував. Проте ухвала кола завжди була справедливою, і саме мудриня його виголошувала. Найнів підібрала браслет з підлоги і застібнула його. Якби я могла, я би звільнила тут усіх жінок і знищила всі ці штуки до останньої. Але оскільки я не можу цього зробити... Вона повісила браслет на той самий гачок, де вже висів ще один, і звернулася до сулдан. Вони більше ніколи не будуть тими, що тримають повідець, нагадала вона собі. Можливо, якщо ви поводитиметесь дуже тихо, вам удасться пробути тут довго і, зрештою, зняти нашийники. Колесо плете так, як бажає колесо. І, можливо, ви зробили у своєму житті достатньо добра, аби воно переважило скоєне вами зло. І тоді вам пощастить їх зняти. Якщо ж ні, вас рано чи пізно знайдуть. І, гадаю, хто би вас не знайшов, він поставить вам дуже багато запитань. «Перш ніж зняти з вас це. Гадаю, що вам неймовірніше доведеться на власній шкурі відчути те життя, на яке ви прорікали інших жінок. Це справедливо», – додала вона, звертаючись до своїх подруг. На обличчі Рінне застиг вираз жаху. Плечі Сети здригалися. Вона ридала, сховавши обличчя в долоні. Нейнів відкинула співчуття зі свого серця. «Це справедливо», – сказала вона подумки. «Так, справедливо», – і повела дівчат геть із кімнати. Як і раніше, коли вони виходили, ніхто не звернув на них уваги. Найніф розуміла, що це завдяки вбранню солдам, та не могла дочекатися часу, коли зможе скинути його і перевдягтися у щось інше, у будь-що. Найбрудніше лахміття відчувалося би на шкірі чистішим. Дівчата простували мовчки, тримаючись позаду, аж доки знову опинилися на брукованій вулиці. Найнів не знала, чому вони мовчать – через страх чи через її дії. Вона спохмурніла. Цікаво, чи почувались би вони краще, якби вона дала їм розлютитися та й перерізати горлянки цим двом. «Коні!» – мовила Егвень. «Нам хоч яка знадобляться коні!» Я знаю, де та конюшня, куди вони поставили Беллу. Проте навряд чи ми зможемо до неї дістатися. Нам доведеться залишити Беллу тут, відповіла їй найнів. Ми відпливаємо звідси на кораблі. А куди це всі поділися? Сказала Мін, і найнів тільки зараз помітила, що вулиця абсолютно порожня. Юрби народу зникли, так, наче їх вітром здуло. Ніде ні душі. Двері та вікна всіх крамниць, усіх будинків були зачинені наглухо. Проте вгору вулицею від гавані рухалася колона шончанських вояків. Сотня чи навіть більше. Ішли з На чолі з офіцером у яскраво розфарбованому обладунку. Вони були ще далеко від жінок, за кілька кварталів. Але маршували вони рішуче, невблаганно карбуючи крок. І найнім здалося, що їхні погляди спрямовані на неї. Це просто безглуздо. Я не бачу їхніх очей під цими шоломами. А якби хтось і тривогу, то хіба що у нас за спинами? Хай там як, а вона зупинилася. Позаду ще більше, пробурметіла Мін. Тепер і Найнів почула стукіт чобіт. Не знаю, хто з них опиниться біля нас першим. Найнів глибоко вдихнула. До нас вони не мають жодного стосунку. Вона подивилася поверх солдатів, що наближалися. На гавань, забиту височезними незграбними шончанськими кораблями. Звідси вона не могла роздивитися спрей. Вона лише молилася Світлу, щоб він і досі стояв там, готовий до відплеття. «Ми просто їх променемо». «Світло, сподіваюсь, нам пощастить». А якщо вони захочуть, щоб ти приєдналася до них найнів, сказала Елейн. На тобі ж ця сукня. Якщо вони почнуть розпитувати, я не повернуся назад, рішуче промовила Ервін. Я радше помру. Зараз я покажу вам, чого вони мене навчили. Найнів побачила, як дівчину раптом наче охопило сяйву. Ні. вигукнула вона та було вже запізно. З громоподібним ревом. Вулиця під ногами перших шаренг шончанців вибухнула. Земля, бруківка та вояки в обладунках розлетілися на всі біч, наче бризки водограю. Егвейн розвернулася в інший бік, обличчям до солдатів, що були у них позаду. І громовий рев пролунав ще раз. Земля дощем посипалася на жінок. Шончанські солдати з криками, але зберігаючи порядок, розсипалися провулками чи поховалися за ганками. Мить, і всі вони зникли з очей, крім тих, хто застався лежати навколо двох величезних вирв, що спотворили вулицю. Найнів здійняла руки до неба, намагаючись дивитися одразу в обох напрямках. «Дурепа, ось ти хто! Ми ж намагаємось не привертати до себе уваги!» Але тепер сподіватися на це не доводилося. Хіба що їм удасться пробратися до гавані, обминаючи солдатів провулками. Тепер ідамані знають, що сталося. Такого вони не могли не помітити. «Я не хочу знову в цей нашийник!» Несамовито вигукнула Егвень. «Не хочу!» «Дивіться!» – крикнула Мін. З пронизливим свистом вогняна куля завбільшки як кінь з'явилася над дахами і почала падати. Просто на них. «Тікайте!» – заволала найнів і пірнула у найближчий прохід між двома крамницями із зачиненими віконницями. Вона незграбно впала на живіт, важко дихаючи, і нараз у неї за спиною вогняна сфера вдарила в землю. Хвиля гарячого вітру прокотилася над жінкою, заполонивши вузький прохід. Хапаючи ротом повітря, вона перекотилася на спину і глянула на вулицю. На тому місці, де щойно стояла вона з подругами, Чорніло коло з потрощеної та почорнілої бруківки. У поперечнику десь кроків з десять завбільшки. Елейн припадала до землі в провулку навпроти, по інший бік вулиці. Мін і Егвейн ніде не було видно. Найнів із жахом затулила рота руками. Елейн, схоже, зрозуміла, що саме подумала Найнів. Дочка-спадкоємиця бухливо захитала головою і показала, що дівчата побігли вулицею вниз. Найнів з полегшенням видихнула, а тоді ледь не загарчала з люті. Дурне дівчисько, ми ж могли спокійно з ними розминутися. Проте часу на докори не було. Вона метнулася до рогу і обережно визирнула на вулицю. Вогняна куля завбільшки як голова летіла вздовж вулиці просто до неї. Вона відстрибнула назад саме вчасно, куля вибухнула на розі, там, звідки мить тому, вона визирала, обсипавши її дощем із кам'яного дрібняку. Гнів накрив найнів хвилею єдиної сили, перш ніж вона встигла це усвідомити. Серед чистого неба спалахнула блискавка, вдаривши десь вище вулицею, біля уявної точки, звідки почала рухатися вогняна сфера. Ще одна гламана блискавка вдарила з неба, а тоді найнів побігла провулком. Позаду, біля перехрестя, у землю вдарила ще одна блискавка. Якщо домон не чекає з кораблем на поготові, я його... Світло, дай нам усім дістатися туди цілими. Бейл домон рвучко випростався, коли раптом по небо, небосхил протяла блискавка, а за нею ще одна вдаривши в землю десь у місті. Але ж грозових хмар щось не видно. Десь у місті загрозливо загуркотіло, і вогняний м'яч вгатився в дах неподалік від порту, порозкидавши на все шматки шиферу. Доки спорожніли ще раніше, в них залишалась тільки нечисленна шончанська варта. Тепер шончанці заметушилися, лементуючи і витягнувши мечі. З одного із пакгаузів з'явився солдат з Гролмом. Він біг як скажений, аби не відставати від потвори, що мчала великими стрибками. Вони зникли в одній із вулиць, що вела схилу гору. Матрос із команди Домана підскочив до сокири і замахнувся нею над швартовом. У два стрибки Доман був поряд. Однією рукою він перехопив сокиру, а іншою стиснув горлянку матросові. «Спрей не зрушить з місця!» Доки я не скажу відчалити, Еду і не коул. Вони геть сказилися, капітане. прокричав ярин. Луна від вибуху багаторазово прогуркотіла гаванню, змусивши мартинів здійнятися в повітря та закружляти галасливими колами. А блискавка спалахнула знову, врізавшись у землю серед місті фалми. Дамані, нас усіх повбивають. Треба валити звідси, доки вони вбивають одне одного. Вони і не помітять, що ми виходимо в море, а тоді буде пізно. «Я дав слово», – відказав Доман. Він вирвав сокиру з рук Коула, віджбурнув її, і вона з грюкотом упала на палубу. «Я дав слово», – повторив він. «Поквапся, жінко», – твердив він подумки. «Ай, седай, чи хто ти там така, поквапся». Джеофрам Борнголд подивився на блискавки, що спалахували над фалми, та викинув їх із голови. Якась величезна летюча істота, жодного сумніву одна з тих шончанських потвор, нестямно ширяла небом, ухиляючись від ударів. Якщо це гроза, то вона дошкулятиме шончанцям не менше, ніж йому. На схилах майже не було дерев. Гребені лише денеде їжачилися ріденьким чагарником. Та пагорби все ще затуляли від нього місто. І його від міста. Його тисяча вояків розсипалася обіруч, Довга лава вершників на маківках пагорбів і в улоговинах між ними. Холодний вітер шарпав білі плащі та ляскав прапором поряд із Борнголдом, хвилюючи золоті промені сонця, емблему дітей світла. «Тепер покиньте нас, бояра!» – наказав він. Чоловік із кощавим обличчям вагався, і Борнголд повторив різкіше. «Я сказав забиратися, чадо бояре!» Бояр кивнув, поклавши руку на серце. «Як накажете, мілорда капітана!» Він розвернув коня кожною рисою і кожним порухом, виказуючи небажання виконувати цей наказ. Борнголд уже не думав про бояра. Він зробив те, що мав зробити. Він гучно скомандував. «Легіоне, вперед ступою!» Поскрипуючи сідлами, безкінечна лава вершників у білих плащах повільно рушила в напрямку фалме. Рант визернув з-за рогу на шончанців, що наближалися. Тоді, скривившись, швидко відскочив у темний прохід між конюшнями. Вони ось-ось будуть тут. На щуці у нього запеклася кров. Порізи, що їх він отримав від турака, пекли вогнем. Проте зараз із цим нічого не вдієш. Блискавка знову протяла небосхил, і він відчув під підошвами чобіт, як важко затремтіла земля від її удару. Заради світла, що відбувається. Вони близько. промовив інктар. Ріх Валера мусить бути врятований, Ранде. Незважаючи на шончанських солдатів. Незважаючи на удари блискавок та дивні вибухи у самому місті, Інктар, здавалося, поринув у власні думки. Мет, Перен та Гюрін зайняли пост біля іншого краю провулка, спостерігаючи за іншим патрулем шончанців. Тепер вони були вже поблизу того місця, де залишили своїх коней, якби лише могли до нього дістатися. Вона в біді, пробурмотів Рант. Егвей. Він мав дивне відчуття, наче певні частини його життя опинилися під загрозою. Егвейн – одна з таких частин, одна з ниток у плетінні його життя, а були ще й інші, і він відчував загрозу для них. Тут, у Фалме. І якщо хоча б одна з цих ниток урветься, ніколи його життя не буде викінченим, таким, яким воно мало би бути. Він не міг усвідомити всього до кінця, але відчуття було чітке і дуже потужне. «Тут один воїн може стримати п'ять десятків», – мовив Інктар. Відстань між двома конюшнями була невелика. Вони вдвох ледь могли стояти тут плечем до плеча. «Одному стримати п'ять ворогів у вузькому проході. Не така вже й погана смерть. Пісні складали і про менші діяння». «У цьому нема потреби». – відказав Рант. – Сподіваюся. В місті вибухнув черговий дах. – Як мені туди повернутися? – Я повинен дістатися до неї. – Дістатися до них? Він похитав головою і знову визернув з-за рогу. Шончанці були вже ближче, і вони не зупинялися. – Я знати не знав, що він збирається робити, – вів далі інктар стиха наче промовляючи сам до себе. «Я знати не знав, що він збирається робити», вів далі Інктар стиха, наче промовляючи сам до себе. Він витяг меч і водив пальцем по лезу, наче випробовуючи його гостроту. «Блідий чоловічок, такий, що його не помічаєш, навіть якщо дивитися просто на нього. Мені сказали завести його до Фалдари, всередину фортеці. Я не хотів... Але мусив це зробити. Ти розумієш? Мусив. Я знати не знав, що він замислив. Аж доки він не випустив ту стрілу. Я й досі не знаю, кому вона призначалася. А, Мерлін, чи тобі? Уранда мороз пробіг поза шкірою. Він вражено дивився на Інктара. Про що ти говориш? Прошепотів він. Інктар наче й не чув, водячи пальцем по лезу. Людський рід змітають з лиця землі повсюди. Народи слабнуть і зникають. Друзі морока скрізь, а ці південці наче й не помічають, або ж взагалі не переймаються цим. Ми б'ємося, аби утримати порубіжні землі, аби люди могли почуватися безпечно під своїм дахом. І з кожним роком, хай хоч що ми робимо, Гнилолісся наступає, а ці південці гадають, що тролоки – це вигадка. «Амердреали – казочки менестреля!» Він спохмурнів і похитав головою. Мені це здавалося єдиним виходом. Ми були приречені загинути даремно, захищаючи людей, які навіть про це не здогадувалися. Чи їм було байдуже? Це здавалося резонним. Чому ми повинні гинути за них, якщо ми можемо запровадити власний мир? «Краще вже тінь, – гадав я, – ніж зникнути на марне як зникнув Каролайн, чи Гардан, чи... Тоді це здавалося логічним. Ранд схопив Інктара за вилоги куртки. Ти мариш. Він не розуміє, що каже. Цього не може бути. Скажи чітко, про що ти? Те, що ти кажеш, це маячня. Інктар уперше глянув на Ранда. На очах у нього бриніли сльози. Ти кращий за мене. Пастух ти чи лорд, але ти кращий. Пророцтво твердить. І нехай той, хто засурмить у мене, не про славу помишляє, а лише про порятунок. Я думав про порятунок, про свій порятунок. Я засурмив би вріг і повів героїв епох проти Шайолгулу. Я вірив, що цього було би достатньо, аби врятувати мою душу. Будь-яка людина, хай як довго вона би ходила в тіні, може повернутися до світла. Так кажуть. Цього точно було б достатньо, аби змити те, ким я був. Що я накоїв. О, світло інктара. Рант відпустив руки, безсило привалившись до стіни стайні. Гадаю, гадаю, бажати цього вже достатньо. Гадаю, тобі треба лише припинити бути... Одним із них. Інктар болісно зморгнув, наче Ранд вимовив це слово. Одним із друзів Морока. Ранде, коли Верін переносила нас сюди портальним каменем, я... Я прожив інші життя. Іноді я здобував ріг, але я ніколи в нього не сурмив. Я намагався втекти від того, ким я став, але мені це не вдавалося. Жодного разу. «Завжди від мене вимагалося щось іще. Завжди щось ще гірше, ніж раніше. До того, як я... А ти був готовий відмовитися від усього, аби врятувати друга. Не думав про славу. О, допоможи мені світло!» Рант не знав, що сказати. Чути це було так, наче Егвейн раптом зізналася би, що вона вбивала дітей. Надто жахливо, аби повірити. Надто жахливо для будь-кого, аби зізнатися в такому. Хіба що це правда. Жахливо. Трохи помовчавши, Інктар заговорив знову, твердим голосом. «Повинна бути ціна, Ранде. Завжди є ціна. Можливо, мені вдасться заплатити її тут». Інгтаре, я... «Кожен чоловік має право, Ранде, самому обирати, коли вкласти меч у піхви. «Навіть такий, як я». Першній шаранд устиг щось відповісти, провулком під бір Гюрін. «Патруль повернув у бік», – поспіхом повідомив він. «Униз, до міста. Схоже, вони збираються десь ближче до порту. Мет і Перен пішли до коней». Він швидко визирнув на вулицю і відсахнувся. «Нам краще теж забиратися, лорда Інктара, лорда Ранде. Ці комахоголові шончанці вже майже тут». «Іди, Ранда», – сказав Інктар. Він обернувся обличчям до вулиці і більше не глянув на Ранда чи Гюріна. «Доправте ріг туди, де він має бути. Я завжди знав, що Амерлін мала доручити цю справу тобі. Але я ніколи не хотів нічого іншого. Лише вберегти Шайнар від розпаду. Не дати старти нас усіх із лиця землі. Вкрити забуттям». «Знаю, Інктар. Ранд глибоко зітхнув. «Нехай світло осяє тебе, лорде Інктара, з дому Щінова, і нехай знайдеш ти захисток під рукою Творця!» Він торкнувся плеча Інктара. «Останні обійми твоєї матері приймуть сьогодні тебе!» Гюрін беззвучно охнув. «Дякую!» – тихо відповів Інктар. «Напруга покинула його!» Перше з часу нічного набігу тралоків на Фалдару він стояв спокійний і впевнений. Стояв так, як Ранд уперше його побачив. Умири з собою. Ранд повернувся і побачив, що Гюрін дивиться на нього в усі очі. Дивиться на них обох. Нам час іти, Гюріна. Але ж, лорд Інктар... Зробить те, що він повинен зробити, відрізав Ранд. А ми йдемо. Юрін, кивнувши, пішов. А Рант поспішив за ним. Тепер він чув розміряну ходу шончанців. Він не озирнувся.